«Давай одружимось, і поїдемо в Суми, звідти у Брянські ліси до партизанів. Я розумію, ти просто помилилась. Я все забуду, все прощу, Галю, давай поїдемо». Стільки горя й розпачу. Було в його тихих, ніби не до неї, а до самого себе мовлених словах, що серце в Галини защеміло. З якою радістю подалася б вона зараз у Брянські ліси, якомога далі і від Старогорська, і від генерала Матінеллі, і від проклятого готелю «Люкс». Але вона пройшла надто довгий шлях. Щоб так залишити все зроблене, у неї просто вже не було права тікати. Десь далеко, може у Москві, може у Брянських лісах, а може просто на околиці Старогорська невидимий капітан Матузов Розраховує на неї, як на вірного бійця. Отже, покинути все зроблене. Однаково, що дезертирувати. А дивитися в ясно-блакитні, стражданням виповнені очі Івана, болячи до крику. Галина всім серцем вдячна йому за бажання допомогти, але не скористається цим. Ні, я не помилилася трохи голосно сказала вона, і прощення не потребую. Хіба ви не бачите, що довкола міста концентруються німецькі та італійські дивізії? Що вони збираються робити? Куди вдарять? Що ми про це знаємо? Скільки разів праведник нам повторював «Цитадель, цитадель», скільки разів вимагав про неї даних? Тепер ми хоч знаємо, це військова операція, але яка, куди спрямована, якими силами її планують провести, коли... Нічого не відомо. «А ганьба, яку ти на себе накликаєш?» Сказала Раїса і затнулася, бо Галина вже вся кликотіла гнівом. Не існує для мене тепер слів. Ганебно, соромно. Вирішує тільки результат. Коли вдасться, ніхто мене не звинуватить. Коли не вдасться, за все самі відповідати. Бійця на фронті ніхто не запитує. Хоче він вмирати чи ні? Мене теж ніхто не запитує. Гаразд, сказала Раїса. Може, ти і маєш рацію. Те, що зроблено, вже зроблено. Але як ти гадаєш? Праведнику в центр. Про це ми розповімо чи промовчимо? В центрі мусять усе знати. Ти справді хочеш цього? Не хочу, а наказую. Там мусять знати. Інакше працювати взагалі неможливо. Без цього наша робота втрачає всякий сенс. Може, в якусь мить вони допоможуть мені. Але що вони подумають про тебе? Розпачливо вигукнув Іван. До цього мені байдужісінько, відповіла Галина. Раїса, напиши, будь ласка, повідомлення. І не турбуйся про вислови, не бійся точних слів. Пиши все, як є. «І про те, що тобі нічого не вдалося взнати, теж писати?» «Неодмінно. Тільки треба підтвердити, що цитадель – це справді шифр операції гітлерівських військ на Курській дозі. Ну вік би мені такого донесення не писати?» «Іване», – отвернулася Галина, – «щось було в тайнику? Мені ніколи?» «Італієць чекає», – відірвавшись від писання кинула Раїса. «Ти не помилилася?» «Ні, не розумію я тебе, не розумію. Не сумніваюсь у твоїй чесності. Але не так ти все робиш, не так. Ти, мабуть, у глибині душі себе втішаєш. Я сотні наших солдатів рятую». «Не сотні, а десятки тисяч», – прибила Галина. «Тут ти не помиляєшся. Помиляєшся ти в іншому. Я себе виправдовувати не збираюся». Та навпаки, судити буду жорстоко, безжально. Це буде найжорстокіший суд. Але гра дуже велика, і варто ризикнути безоглядно. Та ніхто ніколи не взнає про твою гру, особливо коли програєш. А ганьба твоя залишиться, мало не заплакала, сплеснувши руками Раїса. Тепер усе ство її було сповнене глибокого жалю, бажання допомогти і водночас люті і обурення. Надалі я дуже прошу припинити подібні розмови. Зовсім іншим тоном майже весело мовила Галина. Коли допоможете, мені буду вдячна. Коли ні, не заважайте. Дивісти, як заговорила. Так, саме так. Обговорення моєї роботи і поведінки закінчене. Іване. Що все-таки було в тайнику? Іван Журба мовчки, не в силі мовити жодного слова, бо знав, може воно пролунати брутальною лайкою, простягнув аркушик паперу. Дивно. Зовсім недавно, кілька днів, а може навіть кілька годин тому, цей сірий цупкий аркушик був там, де гітлерівці невладні. Був на волі. Саме в цю мить до болю гостро відчула Галина. Як став Старогорськ ніби величезним концтабором. І це тільки здається, ніби вони всі вільні, можуть ходити, жити, робити що завгодно.